Nebolo bolo tam bolo, ale kde si už len bolo, ak si o tom doteraz ľudia rozprávajú, bol raz jeden kráľ a ten mal zo všetkých kratochvíľ najradšej poľovačku. Nič mu po namáhavom kráľovaní nevedelo lepšie dušu poláskať, ako keď sa samučičky sám preháňal po hustých lesoch. Jedného dňa sa tiež vybral na lov, no nevedno či preto, že mal v ten deň veľa vážnych panovníckých starostí. Či preto, že bolo akoby pred búrkou Alebo preto, že sa jeho manželke kráľovnej Malo už už narodiť dieťa Jednoducho, ťažko povedať prečo Kráľ vo svojej hore zablúdil Slnko už zapadalo A tma sa spustila na krajinu Keď prišiel na akúsi čistinku Stála na nej chalúbka, v ktorej býval uhliar Hej, uhliar! Zvolal kráľ Ak ma z tohto lesa vyvedieš Dobre ti zaplatím Veľmi rád by som vám pomohol, pán kráľ. Ale sám vidíte, že moja žena už, už bude rodiť. Nemôžem ju v tejto chvíli opustiť. A napokon, kam by ste sa aj náhlili proti noci? Na krajle sa je ďaleko. Lepšie vám bude uložiť sa do mekkého sena na pôd. Dobre sa vyspíte a ráno vám ukážem cestu. Kráľ nemal veľmi na výber. Uložil sa do sena, čo sa sušilo v domci na povale a pretože bol veľmi unavený, hneď aj zaspal. O polnoci zobudila kráľa akási čudesná žiara, čo sa rozlievala z uhliarovej izbice až celkom hore po strechu chudobnej chalúbky. Kráľ rozhalnul seno, našiel štrbinu medzi doskami a cez ňu nakúkol dolu. Uhliar spal, jeho žena ležala ako v mdlobách a v kolíske sa usmievalo malé dieťatko. Nad ním sa skláňali tri staré ženy zahálené v bielom. Každá zvierala v ruke vysokú sviecu a z tých troch plameňov sálal taký prenikavý jas, že výzbe bolo vidno ako za slnečného dňa. Než sa kráľ spametal, ženy prehovorili. Jasne sa jagajú bielých spiec plamene, nech dôjde hodzkedy k hodzakej zámene. sa čo dáme my dieťaťu dovena, Zostáva rovnaká, zostáva nemenná. A hoc by to bola i vôľa kráľova, pred svojim osudom nikto sa neschová. S na tvojej nevinnej tvári vezmi si od svojich sudičiek dary. Dávam ti do daru veľké nebezpečenstvá, v ktorých sa ocitneš, pretože iba ten, kto je kruto skúšaný, rozozná pravdu o lži, a tomu dáva životnú múdrosť. Dávam ti dodaru šťastie, ktoré ťa bude sprevádzať na tvojej ceste životom, lebo len ten, kto verí na šťastnú náhodu, rozdáva šťastie a spokojnosť iným. A ja ti dávam za ženu dcerku, čo sa narodila tomu kráľovi, čo spí tu na pôjde. Lebo len múdry a šťastný človek môže múdro a dobre kráľovať. Takej krásnej krajine, v akej raz ty budeš žiť. Súdičky, lebo to boli oni, sfúkli svoje sviece a nastalo ticho. Ale v kráľovej duši zúrila búrka. Uhliarov syn, sa má stať mojím saťom. Niktož skade ruka, skade noha, čo by som ho aj s chalupou mohol kúpiť za jediný mešec dukátov, si má vziať moju céru, najbohatšiu dedičku v tejto zemi, ktorej raz bude patriť celé kráľovstvo. To nie, to nemôžem pripustiť. Hneval sa kráľ, z boka na bok sa prehadzoval na sene, a do bielého rána rozmýšľal, ako by to všetko zaonačil tak, aby sa tretia väždba nevyplnila. Ráno prinieslo zlú novinu aj pre uhliara. Jeho zoslabnutá žena sa nového dňa nedožila. Sýr vodka moja úboha, čože si ja s tebou počnem v ústom lese sám ako prst? Keď to kráľ počul, veľmi sa potešil. Daj mi to, dieťa. No, ale je to môj syn. Ja sa oň postarám. Toto dieťa je to jediné, čo mi po mojej milovanej žene zostalo. Na kráľovskom dvore bude dobre. Chcem sa ti odvďačiť za prenocovanie. no som sa tak dobre nevyspal ako na tvojom sene. Nož A ale... Ešte ti aj zaplatím. Do smrti ti bude sveta žiť. No nerozmýšľaj dlho, Uhliar, bo napokon by som si to mohol rozmyslieť ja. Uhliar mal rozum, zatemnený smútkom a tak privolil. Keď sa vrátim na zámok, pošlem po tvojho syna. Schystaj ho, povedal kráľ a v duchu sa zasmial, že mu jeho plány tak ľahko vychádzajú. Keď sa kráľ vrátil na svoj zámok, čakala ho veľká novina. Jeho žene pani kráľovnej sa narodila krásna cérka, a stalo sa to presne v tú noc, kedy videl v uhliarovej chalupe pri kolíske tri sudičky. Kráľa až striaslo od zlého tušenia. Tá vežba sa nesmie splniť. Musí tomu zabrániť. Hneď si dal zavolať svojho najdôvernejšieho sluhu a povedal mu. V kráľovskom lese žije chudobný uhliar. Odovzdáš mu tento mešec peňazí on ti zandá dieťa. Malého chlapca v plienkach. To dieťa vezmeš, a cestou ho hodíš do vody. Je to môj rozkaz. Ak neposlúchneš, večera sa nedožiješ. Sluhovi nebolo všetko jedno. No je veľmi ťažké neposlúchnuť kráľov rozkaz, ak chce človek zostať na nažive. Chlapčiatka mu bolo ľúto, ale že to bol sluha prešibaný, uložil dieťa do košíka a košík aj so živým nákladom pustil z lávky, cez ktorú prechádzal... Dolu vodou. Keď prišiel do zámku, mohol potom kráľovi s čistým svedomím povedať, že chlapca vzala voda. Zbohom, nezvaný zať. <laughs> Povedal si kráľ, lebo bol presvedčený, že sa chlapec utopil. Rieka tiekla, vlnky si podávali košík s dieťatkom a spievali mu pesničku. A kú, Počúvajte. Jasne sa jagajú, mieli si plamene, nech dôjde hodzkedy k hodzakej zámene. Cesta, čo dáme mi dieťaču dovena, zostáva rovnaká. Zostáva nemenná. A hoď by to bola i vôľa kráľova, Pred svojím osudom nikto sa neschová. Na brehu rieky sedel rybár a opravoval siete. Odrazu len zbadal, že priam v strede prúdu sa čosi hojdá na vode, Nelenil skočil do loďky, dva-trikrát riadne zabral veslami a už bol košík z vody von. Doniesol ho do chalupy a vraví: Žena moja vždy si túžila po dieťaci, tak ho konečne máme. A že nám ho priniesla voda, budeme ho volať plavčík. Voda tečie a roky bežia, tak je to v živote i v rozprávke. Z chlapca vyrástol mládenec taký švárny, že mu široko ďaleko páru nebolo. Rybárovi i jeho žene robil len samú radosť. Ako áno, ako nie, jedného dňa šiel okolo na koni kráľ. Bolo horúce leto spárno. Vysmednutý kráľ zastal pri rybárovom domci. Hej, rybár! Nože mi daj trochu čerstvej vody, smed ma zmára. Vďačne, pán kráľ. Plavčík vám prinesie. Kráľ sa zadíval na mládenca a premklo ho čudné tušenie. Šikovného chlapca má žaribár. To je tvoj syn? Je i nie je, vzácný pane. Práve teraz to bude 20 rokov, čoho k nám voda priniesla. Čože? Áno, znie to neuveriteľne, ale priplával k nám po rieke v prútenom košíku. Bol ešte celkom maličký, kdeže by sa chúďa dieťa podelo? Nechali sme si ho a spolu so ženou sme ho vychovali ako svojho. Kráľovi sa pred očami zatmelo. Tušenie ho neklamalo. Je to on. Ten, ktorého pred 20 rokmi prikázal utopiť. Hneď sa spametal, zoskočil z koňa A povedal akoby nič Potrebujem poslať posla Do kráľovského zámku A som tu celkom sám Ako dobre, že máš takého šikovného syna Mohol by odniesť Dôverný list mojej žene Kráľovnej Keď vaša kráľovská milosť rozkáže Chlapec pôjde Král si sadol a napísal Svojej žene list Mladenec čo ti tento list prinesie, je môj osobný nepriateľ. Daj ho bez meškania popraviť. Vykonaj tak hneď a zaraz. To je moja kráľovská vôľa. List zložil, polial pečatným voskom a vtlačil doň prsteň, čo nikdy z ruky nesnímal. Plavčík vzal list a vybral sa na cestu. Šiel, šiel, až prišiel do hustého lesa. Tam ho prikvačila noc. Tma padla na krajinu Cesta sa mu spod spodnúho stratila a on sa začal bezradne okolo seba obzerať. Keď tu, kde sa vzala, tu sa vzala, stála pred ním starenka. Vlasy biele ako sneh, bela váľanová suknica a aj šatka, čo ju mala okolo hlavy obtočenú, bola celkom biela. Kamže, kam, Plavčík? Idem s listom do kráľovského zámku a poblúdil som. Nevedeli by ste mi ukázať cestu? Kam by si šiel takto proti noci? Poď, prenocuješ u mňa a ráno ťa cesta sama nájde. Oh, nepatrí sa cudzých obťažovať. Akáže som ja pre teba cudzia, Plavčík. Veď ja som tvoja krstná mať. Stála som pri tvojej kolíske v tú noc, keď si prišiel na svet. No už ale toto? Začudoval sa Plavčík, ale starenka už otvárala dvere na chalúbke, ktorá akoby tu priam v tej chvíli... Zo zeme vyrástla. V noci, keď mládenec zaspal, starenka vytiahla z jeho tašky list a zamenila ho za iný. Na prvý pohľad na rovnaký ako ten, čo dostal od kráľa. Ibaže v tomto liste stálo. Mládenec, čo ti tento list prinesie, je môj osobný priateľ. Daj ho bez meškania s našou dcérou zosobášiť. Vykonaj tak hneď a zaraz... To je moja kráľovská bôľa. Keď si kráľovná list prečítala, dala vystrojiť svadbu. Bolo jej to náhlenie trochu čudné. Očakávala, že si jej manžel kráľ bude považovať za česť sám a osobne odviesť svoju jedinú dceru Goltáru o to viac, ak ide o jeho osobného priateľa, ako písalo v liste. No zo skúsenosti vedela, že manželové príkazy je lepšie plniť rýchlo a bez zbytočného vyhutovania. Princezná bola tiež spokojná a šťastná, pretože od prvej chvíle, ako plavčíka zazrela, zamilovala sa do ňoho. A plavčík? Ten nevedel zo svojej krásnej nevesty oči spustiť a celý čas mu chodilo porozume len jediné. Ako by mi bola súdená. Dní prišiel kráľ domov a keď zistil, čo sa stalo, rozhneval sa na svoju ženu. A kto vie, čo by bol v hneve vykonal, keby mu kráľovná neukázala list, ktorý plavčík priniesol a podľa ktorého ona najlepšie ako vedela vykonala vôľu svojho kráľovského manžela. Kráľ list obzeral zo všetkých strán. Písmo, papier a pečať je jeho. Napokon si nechal zavolať plavčíka a ten mu pekne po poriadku vyrozprával, ako prespal v lese a ako sa tam stretol s milou starenkou, ktorá ho prenocovala. Hm, taký šikovný, silný mládenec by mohol pokojne aj v lese pod stromom prespať. Nemusel si cudziu starenku obťažovať svojou prítomnosťou. Nebola cudzia. Bola to moja krstná mať? Sama mi povedala, že stála pri mojej kolíske v tú noc, keď som sa narodil. Kráľ od začiatku tušil, že čo čosi okolo jeho listu nie je v poriadku, ale teraz už vedel naisto, kto bola tá plavčíková krstná mať. Tretia súdička Tá, čo mu jeho milovanú céru prislúbila za ženu. Hmm, čo sa stalo? Už sa neodstane, pomyslel si kráľ. Ale možno by sa dalo ešte čo vymyslieť. Nemôžem dopustiť aby bol kráľovým zaťom uhliarov syn, ktorého vychovala rybár. A nahlas povedal. Moja dcera priniesla do manželstva zlato, striebro a drahé kamene. Keď sa ja razpominiem, staneš sa kráľom tejto krajiny. Aj to získaš vďaka sobášu s mojou dcérou. A čo si jej daroval ty? Plavčík mlčal, lebo pravda je taká, že on svojej neveste nedaroval nič, okrem seba samého. Patrilo by sa, aby si jej dal dar, ktorý by sa vyrovnal jej bohatstvu a kráse. A že to s tebou myslím dobre, poradím ti. Viem o dare, ktorý by bol hodný mojej céry. Prines jej tri zlaté vlasy, deda vševeda. Ďakujem za radu, môj kráľovský oče. Hneď ráno sa po ne vyberiem. Nie ráno. Hneď. Plavčík sa len narýchlo rozlúčil so svojou mladou ženou a vybral sa do sveta po tri zlaté vlasy deda Vševeda. Zo začiatku sa aj pýtal ľudí, ktorých postretol cestou, či ide dobre k dedovi Vševedovi, no každý sa len začudoval, že veru nevie, že o takom nikto nikdy nechiroval. Možno by sa Plavčík vo svete aj stratil, tak ako si to tajne želal kráľ, ale taký, ktorým je súdička krstnou matkou, napokon predsa len správnu cestu nájdu. A tak to bolo aj s plavčíkom. Jedného dňa prišiel k širokému moru čiernemu ako temná noc. Pri brehu vidí loď a pri nej stojí prievozník. Dobrý deň, starý prievozník. Dobrý. Dobrý aj tebe, mladý pocestný. Kamže si sa vybral? kde dedovi Vševedovi zlaté vlasy. Ó, oh, oh. 20 rokov tu prevážam. A za celý ten čas sa nenašiel nikto, kto by ma aspoň raz vystriedal. Už som starý a unavený dlhou službou. Ak mi sľúbiš, že sa deda Vševeda spýtaš, ako sa mám zbaviť prievoznického vesla preveziem ťa. Plaučik mu to slúbil a starý prievozník ho previezol cez more Na druhej strane mora prišiel k jednému ošarpanému a opustenému mestu Keď prechádzal po sivých uliciach Nikto sa mu neprihovoril, nikde nepočul smiech dievčat či štebotanie detí. Takto bez prekážky prišiel až k bráne kráľovského paláca. Keď sa lepšie prizrel, videl, že aj hradnú stráž tvoria starci, čo sa ledva na nohách držia. Tí mali dosť roboty sami so sebou, nie to ešte, aby cuzinca zastavili. A tak sa plavčík ľahko dostal až do hlavnej kráľovskej siene. Na tróne, ktorý bol isté kedysi krásny a hrdý, sedel vedchý starec a driemal. Dobrý deň, starý kráľ. Dobrý aj tebe, mládenec. Kamže si sa vybral? Kde dedovi vševedovi po tri zlaté vlasy. Ach, jaj, na takého pútnika už dávno čakám. Ja i celé moje mesto... Mali sme tu jabloň, čo rodila jablká mladosti. Keď niekto, čo i len jedno zjedol, i keby bol starec jednou nohou v hrove, v tej chvíli omladol a zase bol silný a svieži. Moji poddaní sa spoliehali na silu jablone a nestarali sa o to, aby mali malé deti. Užívali si života a nikto sa nestaral o to, aby vychoval deti, ktoré sa v starobe o ňo postarajú. Načo aj? Veď starcov u nás nebolo. Lenže Jabloň už 20 rokov nezarodila. Až teraz, keď je neskoro, sme všetci pochopili, aké dôležité je splodiť a vychovať deti. S tebou nám znovu svitla nádej. Ak mi prinesieš od deda vševeda odpoveď, čo máme robiť, aby nám jabloň znovu dala ovocie, kráľovsky sa ti odmením. Plavčík rád kráľovi slúbil pomoc a šiel ďalej. Onedlho prišiel plavčík k inému veľkému mestu. Jeho múry sa rozpadávali, ulice boli prázdne a pusté, obtiahnuté čiernym súknom. Pri hradnej bráne nestál nikto a tak sa ľahko dostal až do hlavnej kráľovskej siene. Na tróne sedel zarmútený kráľ. Dobrý deň, smutný kráľ. Dobrý aj tebe, mládenec. Kamže si sa vybral? Kde do Vševedovi potrí zlaté vlazy? Aj, aj, už roky na takého ako si ty čakám. Mali sme v našom meste studňu, pramenila v nej živá voda. Keď sa jej napil človek, ktorý bol už na poli mŕtvý, hneď sa uzdravil. A keď neho pokropili mŕtvého, ten vstal a znovu žil. Oni podaní si bestarostne užívali života. Nikto sa nestaral o to, ako si zachovať zdravie, ako uchrániť prírodu. Keď niekto ochorel, stačilo pár kvapiek živej vody. Keď vyschol les, aj ten sme pokropili živo vodou. Ale pred 20 rokmi studňa vyschla a už nám vodu nedáva. Až teraz sme pochopili, akú chybu sme v živote urobili, že sme sa neučili, ako pomôcť sebe aj všetkému, čo nás obklopuje, že sme sa nevzdelávali. No, už takmer všetci moji poddaní pomreli, a tí, čo zostali, sú chorí a nevládni. Ale ty, ty nám prinášaš novú nádej. Ak by si sa deda Vševeda spýtal, čo treba urobiť, aby nám studňa znovu dávala vodu, kráľovsky sa ti odmením. Plavčík aj smutnému kráľovi slúbil pomoc a pokračoval v ceste. Šiel plavčík dlho predlho a už nestretol žiadne mesto ani žiadneho pocestného ba ani vtáčika letáčika. Šiel celkom sám až prišiel na jednu zelenú lúku plnú tých najkrajších kvetov a v jej samom strede stál zámok. Leskol sa, blišťal sa, trblietal sa, ako by bol z rídzeho zlata. Bol to zámok deda vševeda. Plavčík vošiel dnu a tam nikde nikoho. Len v tej najvyššej veži sedela starenka v bielej suknici, v bielej kabanici. Na belostných vlasoch sa jej belela tá najbelšia šatka. Vitaj, plavčík. Ani nevieš, aká som rada, že ťa zasa vidím. Krstná mať, kde sa tu beriete? Kde sa beriem, kde neberiem, som, kde som. Čo sa máš čo čudovať? Radšej mi prezrať, čo ťa sem priviedlo. Kráľ ma poslal, aby som priniesol dar pre moju mladú ženu, princeznu. Mm, tak kráľ chce dar. A tvoja žena, princezná? Myslím, že tejto ani na úmne zišlo. Á, aký to má byť dar, plavčík? Tri zlaté vlasy deda Vševeda. Dedo Vševed je môj syn. Váš syn, krstná mať? Tak je, chlapče. Dedo Vševed nie je starec, dedovševed je slnko. Ráno sa budí ako batoliatko, naobec si vykračuje po nebi krokom zrelého muža a večer sa mi vracia domov ako starec. Vidí všetko, čo sa na šírom svete udeje. Ja ti tie tri vlasy z jeho zlatej hlavy zaobstarám, veď som ti krsnou matkou. Ale ty, plavčík, sa musíš skryť. Môj syn je dobrá k odkosti, ale keď príde večer domov, býva taký hladný, až no. Takže ty sa, chlapče, pekne schovaj pod korito a tam čuš, ako voš pod hrastou. Plavčík by sa už bol schoval pod korito, keď si spomenul, čo prislúbil dvom kráľom a prievozníkovi, ktorých stretol na ceste k dedovi vševedovi. Vystrčil teda hlavu z podkorita a poprosil. Krsná mať! Tie tri zlaté vlasy potrebujem pre oca svojej ženy, princeznej, aby som uspokojil jeho pýchu. Ale cestou sem som stretol zo pár ľudí núdzi, ktorí by potrebovali od deda vševedaradu. A plavčík rozpovedal krstnej matke o kráľovstve, kde majú studňu, ktorá dávala živú vodu a už nedáva, i o tom druhom, kde jablom prestala rodiť jablká mladosti a napokon spomenul aj prievozníka, čo by si už rád od ťažkej služby oddýchol. Tretia sudička sa usmiala a povedala. Dobrý chlapec si, Plavčík, že ťa trápia cudzie žiale. Spýtam sa, deda vševeda, a ty poriadne naťahuj uši, aby si počul všetko, čo mi odpovie. A teraz už... Plavčíkova krstná mať chytro zachlopila korito a bol veru najvyšší čas, lebo náhle sa celá izba rozžiarila a západným oknom priniesol výchol slnko. Starého pána so zlatou hlavou. Ale bol to celkom iný starec ako tí, ktorých stretol plavčík. Aj keď mal vrázkavú tvár a v jednej ruke palicu, o ktorú sa opieral, oči mu žiarili. A keď prevravel, akoby v povetrí iskry lietali. Mamka, človečina smrdí. Koho tu máš? Aká človečina? Čo za človečina? Ako by som tu mohla kohokoľvek mať tak, aby si to ty nevedel? Celý deň lietaš po svete, nadýcháš sa človečiny, nečudo, že ju ešte aj doma cítiš. Poď, Sadaj k stolu večera ti vychladne. Dedo Vševed už nič nepovedal. Navečeral sa a po večeri si zložil unavenú zlatú hlavu matke Dolona. Matka ho mekými, teplými dlaňami pohľadila po unavenom čele, a jemu sa hneď oči zavreli a zadriemal. Keď tretia sudička videla, že jej syn dedovševed spí, vytrhla mu jeden zlatý vlas a pustila ho na zem, len tak zacvenžal. Čo je, mamka? Prečo mi nedáš spať? Ah, nič, synček, nič. Len som zdriemla a mala som akýsi čudný sen. A čo sa ti snívalo? Snívalo sa mi, že v jednom meste mali studňu so živou vodou. Keď niekto ochorel, stačilo, aby sa len trošku napil a hneď bol zdravý ako rybička. Ba dokonca, keď niekto zomrel, pár kvapiek tej zázračnej vody ho oživilo. Ale studňa vyschla a už 20 rokov v nej vody niet. Čo myslíš, syn môj? Bude v nej ešte niekedy voda. Ale pravda, že bude, pravda, že bude. V studni priamo na pramení sedí žaba a bráni vode voľne tiecť. Žabu treba vyduriť, studňu vyčistiť a voda bude uzdravovať zase ako prv. Dopovedal dedov ševet, obrátil sa na druhú stranu a zaspal. V tom mu matka vytrhla druhý vlas a hodila ho na zem vedľa koryta. Čo je, mamka? Čo sa zase deje? Nič, syn môj, len som znovu zadriemala a sníval sa mi ešte čudnejší sen Muž čujme Snívalo sa mi o jednom meste, v ktorom mali jabloň, čo rodila jablká mladosti Keď niekto zostarol, zjedol jedno jablko a zasa bol plný sily a jabloň už 20 rokov nedáva ovocie. Myslíš, že ešte niekedy zarodí? Ale mamka, pravda, že by zarodila. Lenky by jej niekto z koreňu vyhnal hada, čo Neeéééé, tam leží. A užíra jej sily. Jablón treba presadiť a zasa bude všetko ako prvá. Dedo vševed zývol a znovu zaspal. Vtedy sa jeho matka odhodlala vytrhnúť mu tretí zlatý vlas a pustila ho na zem. Ej, ale teraz sa už dedo vševed napajedil. Nehovor mi, mamka, že sa ti zasa čosi prísnil. Áno, a že sa tak pajedíš, dieťa moje? Už prisnilo sa mi. Zasa o meste, kde treba dakomu radu, na ktorú by aj sám prišiel, keby pohol rozumol, čo? Nie, dieťa moje, nesnívalo sa mi o žiadnom meste. Teraz sa mi snívalo o prievozníkovi. O starom mužovi, čo už 20 rokov preváža na Čiernom mori a nikto ho neprichádza vystriedať? Či nikdy nebude jeho robote koniec? No mi, že opäť treba rozumí dávať. A tomu nikdy neprešlo na um niekomu inému stačiť veslo do ruky a vyskočiť na breh. Ten, čo mu veslo v dlani zostane, bude prievozníkom a on bude voľný. A teraz mi už daj pokoj, lebo, lebo ja mám zajtra veľa práce. Musím hneď z rána začať sušiť slzy, čo zase za noc vyplače kráľová dcera za svojím úžom, uhliarovým synom, čo král poslal po moje tri vlasy ak som dobre rátal tri vlasy presuje krzňa už máš tak ma nechaj na pokoji nechaj ma spať povedal dedo vševet, ktorý vie naozaj všetko čo sa vo svete šuchne a zaspal Nad ránom, keď si výchor priletel po slnko, aby ho odniesol na oblohu, prebudilo sa v matkynom lone krásne zlatovlasé dieťa. Dalo matke veľkú pusu a vyletelo východným oknom z veže von. Tretia súdička odklopila korito a hovorí. Tu máš, plavčík, tri zlaté vlasy. Čo povedal dedo vševed si počul, tak choď svojou cestou, a dávaj si dobrý pozor, lebo mňa už nikdy v živote neuvidíš. Čo som mala splniť, som splnila. Už ma nebudeš potrebovať. Ďakujem vám, krsná mať. Za seba aj za tých ľudí, čo čakajú náradu vášho syna, deda Vševeda. prišiel plavčík do prvého mesta, kráľ ho už netrepezlivo čakal. Akú novinu mi nesieš, mládenec? Dobrú, pán kráľ. Na pramení živej vody sedí žaba a nedá mu voľne tiecť. Studňu treba vyčistiť, žabu vyduriť a zase bude všetko tak, ako predtým. Kráľ to hneď dal všetko vykonať a len čo žaba z prameňa vyskočila, Vytriskla z neho živá voda ešte väčším prúdom ako kedysi. Keď to kráľ videl, veľmi sa zaradoval a z vďačnosti daroval plavčíkovi 12 koní bielých ako labute a na ne toľko zlatá striebra, koľko vládali uniesť. Čík prišiel do druhého mesta, aj tu kráľ netrpezlivo čakal, akú novinu mu mládenec prinesie. Dobrú novinu nesiem. Dajte jabloň vykopať, očistite jej korene odhada, čo jej dýchať nedá, presaďte ju a ona zase zakvitne a zarodí ako prvú. Kráľ nelenil, hneď vydal rozkazy a div sa svete. Jabloň na zakvitla, ako by ju si rúžami obsipal. Král nezabudol na svoj sľub a daroval plavčíkovi 12 koní čiernych ako havrani a na ne dal naložiť bohatstva, koľko len vládali uniesť. Keď prišiel plavčík na breh čierneho mora, Prievozník ho už vyzeral. Veľmi sa chcel dozvedieť, či mu nesie mládenec dajakú radu od deda Vševeda. Nesiem, ale najskôr ma musíš previesť cez more. Na druhej strane ti to poviem. Čo mal prievozník robiť? Prevážanie bola jeho práca. Nerád, ale napokon predsa previezol plavčíka aj s nákladom všetkých 24 tátošov na druhú stranu. Keď bol plavčík bezpečne na pevnej zemi, povedal... Keď budeš zase niekoho prevážať, strč mu veslo do ruky a rýchlo vyskoč na breh. Tak sa on stane prievozníkom na miesto teba. Keď plavčík zastal pred kráľovským zámkom, jeho žena princezná sa rozplakala. Tento raz však od radosti nie od žiaľu. A kráľ nechcel veriť vlastným očiam, keď pred neho plavčík položil tri zlaté vlasy deda Vševeda. A nie len to. Nenásitnému kráľovi vrtalo hlavou ešte čosi. Ako si nadobudol 24 krásnych tátošov a toľké bohatstvo, čo si priviezol? Vyslúžil som si. A keď mu plavčík rozpovedal, ako pomohol obnoviť moc zázračným veciam, čo vracajú mladosť a životnú silu, nedokázal už kráľ myslieť na nič iné. Jablko mladosti. Živá voda. Keby som zjedol len jedno jediné, omladnem. A keby som náhodou zomrel, stačí ma len zľahka pofrkať a znova by som ožil. A už ho nemohlo nič zastaviť. Bez meškania sa vystrojil na cestu po zázračné jablká a živú vodu. Odyšiel a doteraz sa nevrátil. Pamätáte sa ešte, čo hovorili sudičky? Jasne sa jagajú, vieli z plamene, nech dôjde hodzkedy k hodzakej zámene. sa čo dáme mi dieťaču do Zostáva rovnaká, zostáva nemenná. A hoc by to bola i vôľa kráľova, Pred svojim osudom nikto sa neschová. Zúsmevom na tvojej nevinnej tvári Vezmi si od svojich sudičiek dary.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 Čo sa narodila tomu kráľovi, čo spí tu na pôjde. Lebo len múdry a šťastný človek môže múdro a dobre kraľovať takej krásnej krajine, v akej rasty bude žiť. Veru takto bolo. Uhliarov syn sa naozaj zamotal do veľkých nebezpečenstiev. Zo všetkých však šťastne vyviazol a napokon sa stal kráľovým zaťom presne tak, ako mu to predpovedali súdičky. A čo sa stalo s kráľom? Ale veď to všetci tušíme, či nie? Chamtivá túžba po jablkách mladosti a živej vode ho dohnala až na breh temného mora k loďke starého prievozníka. Je veľmi pravdepodobné, že na miesto neho až doteraz cez more preváža kráľ.